Välkomn. Jag tror ni Ja, men utan konstigt biljud i bakgrunden. Försenad. Derm, derm, derm, derm. Det är många som har varit oss. Ja. Vad säger den? Vad säger den? Många är ju exakt. Så så det helt helt. Ja, man har inte haft någonting att göra. Helt handfallen. Under under min sommar. Ja. Hur var förresten? Det var bra. Lugnt och fint. Mm -hmm. Inomhus. Varså. Ja. Ja, ja, Marika tog lite lugnt Ja, Ipa eh, Ingen Ipa Nej, nu sa du att det var lugnt, då det ingen Ipa Nej. Nej, det var Och ingen snaps, ingen sill Ähä. Utan Det blev lite vad heter det, Kava Kava var ju var... Mallets favoriten kan jag säga ja. Mycket gott, vi hittade en Kava för 1,7 1,7 euro. Ett hyggligt, ett hyggligt pris. Mycket hyggligt. Ja, och det var, det, var, det var den godaste. Stark. Det var den godaste, jag ja. Det var väl inte så stark va? Nej, jag vet inte riktigt. Vi köpte någon, någon, någon flaska, en flaska Lambrusco. Ja. Ja, på grund billigt, billigt, vad heter det, billigt pris. Men då var 8 procent. Mm. Så den köpte vi köpte Den köpte vi köpt, köpt en gång. Det misstag gjorde du inte om? Nej. Nej, vi checkade sig igår faktiskt att vi var där ned på Malaisi ja. eh, under midsommar. Om man är borta så då, då, då, då man blir så tills på något sätt. Är du traditionsbunden i Nej. Vi pratar om just det justen. Just midsommar och, och Newshavdon är ibland värsta. Var det flera som tyckte? Ja. Värsta, värsta, här, värsta här just hade det ska vara. Det ska vara. Det ska vara så mycket. Det ska ja. vara. Det är så mycket som så här ska det vara. Ja. Det... Och det går inte bara att sitta hemma och, och kolla på en, en video eller någonting Jo men det gick utmärkt Ja <laughs> Mycket bra ja. Det var ju skitkallt då Ja men det Snart, då, är, då, är, då är det väl Då ska det vara Lugnt och fint och skönt ja. Men vadå, käkade sil igår istället? Ja vi käka, äh, sil och Snaps <laughs> Ingen snaps du är Nej. Ingenting av den men ja, nej, det var verkligen det här Det finns ingenting vi ser ingenting bättre än den svenska sommaren Jag såg du twittra ja. ja. Välkommen hem, jag som sa det ja. Nej, det är, det är kallt ja, det är Jag cyklar till jobbet idag Så här i short Så tänkte inte på det Jag höll på att frysa jag. kan du köra med short, kolla på tanken Ja, men visst tänkte inte att det skulle vara så här kallt det har inte varit så här tycker jag. Igår var ju lite sol och helt okej. Okay, liksom. Är det en sån, sån där traditionsbunden som kör med... Det vet jag flera som jag har. Shorts jämt. Ja, shorts, alltså från nästan från maj till september ut. Ja, jag kör mycket shorts på sommaren, Det är ju skitskönt. Jo, men det är skönt med shorts. Men med just det där, att det kan nästan snöa ut och ja. nej Jag kör shorts i september ut. Det är inte i princip fast med att... Vana bara ja. Eller så här, Jag är inget så här att jag måste göra det Men jag tycker det är skönt Så det blir automatiskt men ja. jag, Man blir ju chockad när det är såhär kallt Jag känner att det var fantastiskt att är fantastiskt När det var bara att ha på sig en t-shirt Linne, Linne. <laughs> T-shirt och en ypa Och så tajta badbyxor <laughs> utan, utan badbyxor Man har far på ypan Och så skolor naturligtvis flipflops eller sandaler eller foppat något. nej inga foppa man får vipa då ska man köra. riktiga flipflops ja ja jag önskar flipflops eller som så sa på någon en gång eller vad är han man pratade om att han ville köpa sandaler så här moderinset pappa jag inte han eller eller jag tror bara att det är Freglin som Ja. Men, men hur, du, hur var det egentligen? Jo, men det var fantastiskt Det var ju 20 personer i ett stort ja. hus Det var det jag tänkte fråga om? Det var som att bo i kollektiv Var det inte det? Ja hur, hur skulle det vara? Att bo i ett kollektiv Ja, ja. Alltså, vi flyttar oss tillbaka till 68 nu och Så skulle ni bo så där. Ja Skulle man trivas? Skulle du triva? Ja. Alltså, det, när det är så här och så, och Jag tror att det, så, det gör mycket också Att man vet att Det är den här tiden det handlar om ja, Det är en vecka mm. Och nu, nu är någonting... Alla är på bra bara... och Och är någonting man skulle kanske i vanliga fall reta upp sig på så lägger man det upp sidan båda. Nej, nu, nu vill man... Men, men så, så var det i det här fallet. Men att skulle bli en vardag... Ja, lite tusan. Om man skulle... Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för Men det är svårt att säga. Man kanske blir vän i Men har sig. du bott i, i korridor, korridor Jo, men då var det ju kunde man låsa in sig Men hade du kokmöjlighet där eller var gemensamt? Nej, det var gemensamt. Ja, man bor man i kollektiv, då bor man väl också tydligen. Okay, ja, okej, ja, ja. jag, jag bodde en sommar, när jag flydde ner åt 6, då bodde jag... Då hade jag en studentlägenhet som jag bodde i under sommaren. Vå? universitetet? Nej, där nere vid... Nere vid Nor Nortull. Jaha, vad bra. Ja. Jaha, vi körs ja, vi Körsbärsvägen. Ja, just det är precis där ja. Ja. Det var ju jätte efter, eftertraktat som inte. Det, det är ju inne i stan. Ja, jo. Och heter han han spelar volleyboll Perpa. Perhörfeldt. Ja, vet du det? Ja. ja. Hans lägenhet under sommaren. Och det var sommar 86 och då då då var ju fotbollsteam också. Ja. Och ungefär när när tror du det var inte så många som var ja. hemma under, under sommaren. Så man, man kunde ju sitta ganska nästan som att det var ens vardagsrum mm. när man satt i köket och, och kollade personer ja, på ja. I alla fall, när jag bodde den lägenheten så, så var det med en här bilaga i till eh, när de fotbollsregerade med Expressen från Aftonbladet, som har satt upp på väggen. Mm. Och så kommer jag ihåg att resultaten på... Det sprete stil. Ja, man skriver i resultaten på Hela vägen fram till finalen. Och sen efter finalen eller ett tag så skulle den råka åka ner. Mm. Och då kunde jag tänka på hur den vita tapeten tog ut. <laughs> och Då är alla resultat på vägen. Yes, okay. <skratt> för fylla i också. <skratt> ja, Det också. Ja, då var ju hela fotbolls var ju, var ju, på, på väg. Och så kom jag ihåg eh, Tommy Niemis förslag var att man, att man ska ta in och, och sträcka ut den. Och sen fast med en på väg <skratt> Man drar ut den. Som <skratt> man tänker över. <skratt> ja, visste de att det var du också här Tillf Tillfällig som sommar en sommarvikarie så men jag menar jag bodde jag Jaha var... okej du menar inne på hans rum. Ja, ja precis Jaha, en, jag, jag trodde det var i kyrk. köket. Nej nej det var ju hans rum. Jaha, ja Så att det var men jag, jag jag för mig att, att, att antingen så tog jag en så tog jag ett sudd och det lyckades sudda bort eller att jag tog en som trasa med, med en och två på något och lyckades bort det. Jag kommer inte ihåg ett resultat från det VM:et. Du som, men det var ju då... du som skrev upp de ordet kommer Ja, nej, men det var ju då... var det finalen förresten. det var väl då, var då... Äh, nej, Ja, Argentina mot Tyskland Ty... ja, 3-2 va? Tyskland 3-2. Ja, ja, och, och, och... Var inte 3-2 Och Maradona gjorde inte ett mål i finalen. Nej just det, men den här det... Borrochiaga Ja, just det. Nej. Jo, Borrochiaga fanns som hette. Nej, ja, inte han. Ehm, ja. Nej, det var någon annan snubbe lite blond. Nej, du, du tänk på Caniga. Ja, mm, du om... Nej han var inte med då. Var det? Nej. Var det, ni... var det 90 han ja, var med? Ja det var senare. 90 kanske, 94. Okej. Okay. Men det var då DVM Guds hand och det var då Danmark. Ja just det. Ja men eh, just det. Röder, ja. vid ja, ja. Det var den som sommar. Och Per Schansen kom med ett, ett förslag att vi skulle starta ett band som heter Prev Jag tror okay. att vi pratade om ett ja. på den Aha. förut, ja. Aha. Eh, men det, det var 86, och det, det, det är väl mitt... Det är väl mitt bidrag till kollektivboendet, ja, ja. förutom den här veckan. Ja, precis. Ja. Hur var det uppe med? Umeå då? Nej, med. men det var... Jag tänkte inte så mycket, det var... jag hade inget direkt val. Så det gjorde det bara. Men det, jag, ja, för jag tyckte det var rätt okej, okay. men jag bodde, det var väl inga polare man bodde med direkt. Nej. Det var mer lite... Jaha, så det, det var inte att ni bodde i... Eller hur, hur var det, när, när nej, det var... jag fick en lägenhet eller en här en sån här det, studentrum bara. och så ja, ja då var det var ju sju andra i samma korridor ja. så ett gemensamt kök och så flyttar in och ut folk och så här. men det var ingen ah det var inte vad det var tisdagen du mat som ska göra maten nej inte mat vi hade någon sån här fest kanske men det var inte mycket sånt här det var rätt skönt tycker jag ja. Men hade du, det var ju vissa som hade liksom. De lärde känna i de korridoren Det verkar vara skitkul. Alltså på riktigt, att vara båda bara. Jo, men det, det kan bli. Det kan bli för mycket också. Ja, det kan bli för mycket. Men. Ja, ja men jag, jag tror inte kollektiv skulle vara någonting för mig. Du har sett man tillsammans Ja. Det är både, både. Både plus och minus där? Ja, ja. ja men det är ju just det både. Ja, men vi pratar folk vad tycker om. Om HP Nu står det 0-0-0-1 här efter 72 minuter. Ja, den här matchen är rätt tråkig. Måste jag säga. Men annars var det varit ganska roligt. Det har jag sett. Jag missade det i början. Jag missade Holland-Spanien till exempel. Det var var ja, den, den var på fredag innan vi Ja, åkte. Jag har jättehört att Spanien skulle vara bra här vid också. Eller jag trodde inte att du skulle vara lika bra. Men... men det finns väl inget. Jag tror alla att. Äh, äh, S-1000 som de heter och vann ju. VM 74, och så vann de... De vann EM 72, VM 74. Sen förlorade de finalen 76 mot Tjeckoslaken. Man kan det låter att säga världsviskare mot Tjeckoslaken. Ja. Så de vann både EM och VM, men Spanien vann ju EM, VM och EM. De var två i EM idag, ja, ja, Och VM där Ja, det är att, Och det är otroligt. Från att, att aldrig ha varit... De har väl aldrig, haft, att, aldrig tagit en medalj, inte på VM. Nej, idag, nej, exakt. Det var ju mycket snack om att de aldrig hade tagit... Frankrike vann ju 98 och EM 2000 också, tror jag. Ja. ja. sedan eran. Ja. Men nu, sen åkte de ut... 2002, kommer jag inte ihåg då, Hur det gick för då. Då vann ju Brasilien. Eller var det... Brasilien slog ut dem kanske i CM eller det, var, det var Italien som vann, nu är, det, nu är det mycket spekulation igen Det är vi är på när det Ja. Vad då? Vann inte Italien på straffar? Mot Frankrike? 2002, ja det, det tror jag att jag med att de gjorde Det var ju VM-finalen 2006 vad nu vi på straffar Till exempel Vadå? Nej, jo Nej, vänta Jag är golas. Zidane skallade ju, det var ju 2006 Ja, det. ja. Ja, men, jag... men alltså 2002 var det ju Brasilien VM Det gjorde jag ja. Jag tror de slog Tyskland finalen Jag är inte hundra Ronaldo gjorde en Massa mål Åtta tror jag. Och då menade jag Cristiano Ja du, du verkar säker på en sak Ja det där ja. vet jag Men jag kommer inte ihåg vilka Brasilien åkte ut mot Nej. Nej, Eller men det... jag menar Frankrike Nej, men det, det, det stämmer nog 2004, då var ju Brasil Nej, nu ska vi 2004 gick det igen. Du det var ju Grekland igen. Ja, 2006 vann Italien över Frankrike i finalen. 2008 vann ju. Ja, Spanien just det. Ja, men då, då, då. 2002 vann Brasilien då. Ja, just det. Ronaldo gjorde den. Åtta ben. Som, som Klås är. De menar inte Christian. <laughs> Nej. Som, som Klås är, är inne på nära tar nu. Jag Klaas ett till så han gått förbi hon Ja. Såg du den matchen? Nej jag gjorde inte. Jag, jag, jag, jag... Gubbi lådan där han vinklar in den från decimera. Ja, jag såg det prisen och det var som att hade, hade han kunnat släppa den <laughs> ja, men, men han, han vill gärna göra det mer. Ja, han vill nog vara säker på att få in den men lite målsugen var han. det som var kul med det här VM. Det är ju de här konstiga resultaten Eller konstiga USA har, har, mm. är, är på väg Och förhoppningsvis gå vidare tycker jag det ska vara roligt Hellre dem än porti ja. Absolut Nästa gång Nästa podd vi har Då är ju gruppspelet klart då ska, då ska vi kolla hur vi tippade för ett halvår sedan ja. Då grupperna kom och så tippar vi varje dag. Jag kan garantera att ingen av oss hade gjort Costa Rica till exempel Nej, nej, nej Nu är det Hållandå När var, var det? Såg inte att jubel. De Nej, ingen. De jobbar på på Nej, men det var kul att se ja, men jag tänkte, vil, vilka av de här 33 lagen som vi hade tippat. Ja, men jag undrar, mig jag nämnde USA, men jag är inte säkert. Tyskland USA. Ja, jag vet inte. Eller så var de kanske. Jag tänkte när jag, när jag såg, för det, det var ju någonting om, vi pratade någon gång om att kunde spela på ett sätt på Hur mycket de gav med olika mm. Och då var just Costa Rica De gav ju 999 gånger pengarna Eller ja. kanske eller ännu mer Inte för att tro att de vinner Men som jag har hört Folk säger, så har de ju spelat bra Ja, de, de har ju Jag har sett de matcherna De har ju varit värda ja och Både mot Uruguay och mot Italien Bättre, det är ja. galet och sen, sen, sen Chile också Som, som slog eh, Ja, de vann med 2-0 Det var också, de också mot Spanien Chile. Ja, de ja mot just Spanien. det ja. Mm. Och så sen eh, Vad jag tänkte på Jo, Algeriet spelade ju bra Ja, de spelade mm. jättebra, jättebra Jag såg den matchen ja. Jag gick och la mig i, i 4-1 Det var också ja. Nej, men också Det är fler lag som har ja det var ganska ganska roligt faktiskt mycket mål ja. men, alltså, men just Portugal känns nej, men de kan få de måste gå, gå vidare mm. efter några Ronaldo Christian mm, nej det, det är väl så med de där figurerna <laughs> <laughs> Okej okay. men jag så jag såg när heteran Robin gjorde gjorde mål här ja mm. Det var, var ju, man tyckte han var så kaxig när jag var där på, på Twitter Jaha mm. Jag vet jag, jag har ingen uppfattning Vad han tycker på att med? Han, um, jo Är han? Ja, men vad fan Alla är ju kaxiga liksom, de, har ju, de måste ju ha den här pondusen Oftast, det, är, det blir så ja. Han är ju Han är lite lit som en sprätt Vilket spelar han är i? Jag spelar Bayern München. Ja, han är ju grymt, snabb och grymt bra Med ett... Min personliga så tycker jag verkligen är väldigt osköst Som ja. person, men skit det är skitsamma det är väldigt bra det som jag tycker har varit... Man trippa fram, man kör en lite speciell stil. Har du sett? Nej, jag har inte tänkt på det. väldigt snabbt Korta steg. Ja, precis. Jäkligt korta steg. Och så precis när han ska gå förbi, då viker han åt vänster. En så snabb snabb att dra förbi dem. Och skjuter. Det här var det kanske brukar vara många, många... Eller fotboll kanske är som det är där i helvetet slängs ner. och ja, bara, ja, det och man har. Jag är på det där. Ja, hur ja, Har vi pratat om det? Nej, men det var någon som sa på radion. Ja, någon expert hörde jag och jag håller helt med. Sånt där. Det är helt omöjligt för domare att se om någon. Ja, ofta, Man kan ja, se om ja. någon slänger sig. Eller, ja. Men om man kan se efterhand, då borde ju den spelare som fuskar sådär. Och, ja, ja. I efterhand ska du få avstängning. Ja, men det, det, är, de, det är som straffen brassarna fick också. Ja, det är precis den grejen. och Det finns många sådana där som helt uppenbart bara slänger sig. Och, och, och men nu är det som minsta lilla, lilla knuff. Det är som ett gäng primadonner som är ute. Ja, men det skulle man de ju få bort med en sån grej. Ja, jo, för absolut. Det är ju allt, de ser, grej. De går ju inte. Alla ser ju att de fuskar. Liksom, att det blir... Ja. Men däremot så en grej som är intressant om du var borta då det var att de De har ju börjat med målkamera Har du Nej mm. Så att det var ju när Frankrike mötte Något lag Sydkorea Nej, jag kommer inte ihåg vilka de mötte Då de de var det ju en boll som de var tveksamt och gick över mållinjen Ja mm. Och då, då tog de in här, Ungefär som så här i tennis Och mm -hmm. Hawkeye Och så visade de från olika vinklar Och så mm. och dömde och mål och så. Cool. Ja, det var inne precis. Liksom. Jo, men då hade ju England gått vidare mot, mot Tyskland. Ja, Frank Lampard. Ja, det var fyra år sedan. Ja. Och den var ju tydligt inne. Ja, precis. Och då kanske inte England hade blivit världsmästare i 66 heller. Och, sex, eller. och, Nej. och jag först gjorde ett mål som dömde. Var Ty, man dömde. Tyckte du att det var inne? Den? Ja. 66? Då? Nej. det jag tycker inte det, det Nej. Inte Nej. hela bollen. Men linjemannen var... Din man har helt säker på det. är som när är frisparkare skulle bli. Då skulle hela bollen ligga still. Ja, jo. Jo, precis. En förra Arnell... Nej, inte Arnell. Vad heter han? Inte Jörg när, utan han heter... Nej, den här... Eh... Med sportkroder. Han har gjort böcker om sportkroder. Lassandräd. Lassandräd, <här> ja. <här> Arnell. Hela bollen skulle ligga still. Ja. Nej, men eh, sen har det varit bortdömningar för offside- när bosnien de har ju fått till en två offside mål borta. Ja. Eller som inte var offside. Ja. Så nu börjar det snackas om att de ska också få kunna få las där. Jag, jag fattar inte varför man inte gör så. Det är därför att det ska vara lite, det tar lite, lite längre tid att hålla på kolla och så. om ja, de får dem bort de här ja. prim primalvarna. Nej, otroligt. Otroligt. tanke äh, Men med tanken på Tjeckoslovakien, kom någon låt som heter Jag låg med henne i Tjeckoslovakien. Nej, andra pratar. Då också kosmos. Yes. Det skulle kunna vara Dr. Cosmos. Eller det skulle kunna vara det, det var det Torson också. Ja. Det jag, jag tycker det är skitbra nu, det i den bra. Det gäller om i Tjeckoslovakien. Det kan vara bra avslutningslåten ute. Om ja. eh, vi inte är där noga. Annars har vi. Eh, jag, hör, jag, hör, jag hör hur de ligger med varandra. <skratt> I I Tjeckoslovakien. <skratt> <skratt> det är utvecklingen av då. Köpsel eller högre. Ja. ja. Nej men det. Jo nu är det jag tänkte också. Fotbollsfilm och någonting till. Nej skit samma kommentar. Jo, det är Sprayet där, har du sett det? Där? Ja döj, blev, det, det tog jag upp tidigt. Ja. Att vi snakkar. Nej men för jag kommer ihåg det. Jag fattar inte varför folk inte är de använde det tidigare. Här. Nu ser jag alla han blev skitbråt. Jag skummat ja. Det här <laughs> Ja. Jo, jag, jag, jag såg idag jag menar, jag körde, Jo men först En grej De ställde upp och sa att någon match som måste vara Det var det Spanien-Holland Så vi körde domarna med drogande sträck Och så var det en spelare som fick Som fick på skon På tåspetsen, de var det ju jättesur Att domarna hade sprayat på skon Jag mådde också Flytta på en pappskalle Och sen också det här jag menar, Så drar dra en sträck där Fast ändå är det någon som sätter fötterna Fram med liten Ja, vet. så vet så, så kanske 10 cm stiger fram Ja Men då ska de få gultgård Jo, jag, jag tycker också Att det är som Upp med en... ostskivan Jo <laughs> Upp med tjädan <laughs> Jo, det, det är som att det, det är en på löpning också De är petnogen När de står ja. i startblocken Att inte ha fingrarna över, över sträckningen Den här tycker jag ska vara likadant Ja Kör du över Nej men Upp med tjäderosten <laughs> Exakt Tjäderosten ska upp <laughs> Upp med oster För han osv. Nej. Ja, det. Ah det var också osv. Och det är dock en blå Det, är skivan, det, är <laughs> det, är fin, det finns ingen på... rött som man kan. Blå pudding. En rött. Ja men det är den där. Blå pudding osv. Ja. Men det är som du säger VM det är som ett maratonlopp. Det gäller det hjälper att hålla distansen ut. Det är inte som bara för att Holland spelar skipar så behöver inte de vinna. Nej nej nej. Eller Frankrike. Det är, det är som, som ett VM. <laughs> ett, ett VM är långt. Ja. Det är att springa och skjuta hårt. Ja, passar. Jag antar ni körde, lite, körde mycket musik live då du hade gitarr med eller den Ja, lite, lite grann blev det faktiskt. Mm. Inte så jättemycket. Men Vad men... blev det för låt Jag hade med alla spel också så, hade, så favoriten, ja. favoriten blev... Firecracker med Ryan Adams. Ah, Okej, okay. den är bra. Ja. Heart of Gold, tror du Ja, jag körde lite, lite grann Heart of Gold. Mm. Eh, vad var det mer? Jag körde sen vart det någon på något Teleport eller någon sån. Ja. All sån. Ja. Jag var på konsert i, förra onsdagen. Jag såg First Aid Kit på Bersh. Ja, men just det, det såg jag. Nära Versili Park. Det liggde där, ja. ja. Eh, jag såg att du hade skrivit FAK. F... Och jag förstod inte vad det var när jag sen såg på något annat medie. Jag inte i Twitter. Ja. Första förbannslådan. Ja, då fattade jag inte heller den här googlade på. Det. <här> men det var bra. Det var. Vi har ju snackat om dem några gånger men de är ju grymma att sjunga. Så ja. Det är bara att konstatera. Men... Och en en att jag lyssnar på Emilu på och tycker att jag är ganska hyfsad på och kunna vad heter det, det här... Lägga stämmer och grejer ja. Så får jag inte Jag, jag får inte till, jag, får inte till jag, jag kan inte riktigt höra Hur stämman ligger In, ja. Inte helt säkert Ja, okay. ja det är snyggt ja, det, och, och, och det faller sig så naturligt Ja det är, för det. Dem. det är fantastiskt Jag lyssnar på värvet också Då de intervjuas ja, just, ja den har jag inte hört Det var inte jättebra det hörs, det, det var, Men det var lite intressant att höra en del grejer Det är tydligen den här Mörkåren Hon som sjunger lead mest Som, mm. som Klara. Hon som gör låtarna mest. Kommer på alla idéer och så, här, så hjälper den andra till, mm, det, till Hon den yngre va? Ja. ja. Men hon var liksom den kreativa. Hon andra var lite mer så här. Hon blir med. Och nu... Nej, hon är lite här. Nej, men, lite, lite så här, mm. nej, men det, är, det är också en talang att få, tipp, få ihop det. Liksom, ja. Och komma med synpunkter. och gör? Liksom... Hade farsan någonting med låtskrivandet att göra? Nej, jag för, tror inte det. Han har med ljudet tydligen... Vad heter han nu? Igen. Ja, det vet jag inte. Jag vet Nej, inte. Men han var, han var, var en basist tror jag i pop. Han har ingenting med låtskrivande för jag förstod, men däremot så han bas på plattorna ibland. Mm -hmm. Och så skält han ljudet live eller lånar. Ja, jag vet att han slutade med sitt vår gymasieläjobb, bara på ja. att för att göra det här. Helt fullt ut. De har en studio i huset i Svedmyra. Jaha. Där De bor. Eller de var byggt där i ja. Men så man, de spelade in plattan i Ohio två ja, senaste. Tror jag. Ja, ja. Men jag, jag läste också, det var i, i någon var Aftonbladet när vi åkte och flygit hem. Så stod om hur de hade börjat. Och, och det var att de hade, hade de skickat skickat något, något mejl till, till någon de ville skulle producera. Och jag, jag, kommer, jag, vet, jag känner inte igen namnet, jag vet inte vem det var. Nej. Det måste ju vara en kändis Nu är det jag, jag, jag, jag kommer inte att, att såg vad han hette Ja, inte jag Däremot vet jag att de skickar ju Spelar in på Youtube Någon Fleet Foxes låt ja, just det. Sjöng in och skickade ja. till dem Och sen så fick de respons direkt Och, så här. och eh, Ja Även de är i naturbegående Det är bara att konstatera. Och det var så vi gjorde, eller vi körde inte en kambel Utan vi körde en egen låt, den här som har varit Naturmeldin ett par gånger vi kör redan lovit på Youtube också. <laughs> en viral succé. Ja, sitter fortfarande och väntar på på att passera 300 <laughs> <tre>, och 300 tittare. <laughs> 300 lyssnare. Ja, det är tittare. Alltså är det så få? Ja, det var 1000. Det är Ja. Men det, det är väl som den här podden och jag fortfarande det är inget snart av absolut då vi hade det här äh, den här tävlingen. Nej. Om att den som först Lägger inte med ett meddelande på den här en, podd, en, en blogg om en podd.se? Nej, på bloggspodd.se skulle få nästa poddavsnitt uppkallat efter sig. Ingen hör av sig. Ingen hör det av sig. Man kan tolka det på olika sätt. Det är ju ja. att antingen så lyssnar ingen, eller så är det, vill de inte förknippas med podden. Ja, det kanske är väldigt blyga. Jag tror att det kan bli stor framgång och så kanske det blir en massa baksidor. Jo, men då kan man göra Jär... det liten som Jerker Vin, ja, vinnaren i Robinsons. Ja just det, hur plockar du fram det namn nu? <laughs> han bara han bara, bara drogs undan, och han hörde men aldrig någonting sedan. Vilka var det med? Det var den här Klas och Claes Granström. Nej nu, tänk, nej, nu tänker du på, på bloggen. <laughs> nej, det var Sacker. Nej, det var ju, vad hette han? Robben från Robban? Jo, det var också det var en, en som det. hette Claes, den från också från... Och det kanske var. Ja. Det var det var de fyra de, de fyrra, och sen de som hette Jesus. Ja, just det. Det var de som hade packt den. Apropå Jesus så hade de ju... <coughs> det här ett ogrämnt hipp-hipp. Så hade de ett, ett, ett, ett inslag var... Och nu är det övriga. Åh, oh! två noll. Två noll vart, gillan jag. Tullet var åt andra hållet. Vad glad de blev råd. Robin. Jo, hipp-hipp var en... Det var en sketch att de hade såna här De åkte runt i buss och så skulle de visa dem typ tio kändisar på under en dag. Mm. Och så skulle de gå till något museum. Där, jag tror det var Alice bas som skulle visa runt på museet. Fast museet var stängt och jag kommer inte att det där. Mm. Då fick de köra en lösning. Och, och då var det att eh, på en gräsmatta tror jag, blev en bensinmack. Då <hör> skulle de få lägga straffa på som Jesus. Så han, han, han var med där. och så fick de riktigt riktigt nej, typ nej man ställt upp två burkar typ så stod de och, och så fick de ut med en plastbol man ja men det var riktigt Robin ja ja det, det var riktigt han men <laughs> som Jesus ja jag ska ha på Robin och Jesus men det var, vad var, hur kom vi dit det, det var nej, vi pratade om Jo en anledning också kan vara att man inte att det var ingen som sa det på på den här podd ja. Det är ju att de insåg Nej det kanske inte Det är ingen nyhet jag skickar in Det är ju för sent ja. Nej men för, för många som skickar in det... Jo ja. ja. Det är ju att det är, det är, det är, det är det för sent nu ja. så jag, jag tycker att, att vi är ut tävlingen igen ja. Att eh, slänga in ett meddelande på En blogg om en podd .blogspot.se ja. eh, Vad som helst snabb Den snabbast bara, eller den snabbaste, att vi kan ta den enda som gör det, om det är någon. Ja. Så får man nästa poddavsnitt. Eh, Antingen så kan man säga att de kan få den uppkallad efter sig, eller så kan de få döpa poddavsnittet. Ja. Det är spännande. Det är spännande. Ja. Om man gillar det. Ja, men det gör det. Va, va, va, är det? Vi kör på det. det Och så plus att vi fortfarande söker en sponsor. Det vore ju fantastiskt att få en sponsor till avsnitt nummer 30 typ... Jaha, jag vet inte. Nej. <laughs> vi jag öppnar för förslag. Jo. If, kanske. Ja, även kina Google eller borta så den snacken kommer ut. Det var fantastiskt. Inga kommentarer heller om... Jo, Tompa tyckte att det var förra avsnittet var att kvaliteten var väl lite, lite så si och så. Men det var väl... Du har hört det va? Ja. Det var det här... alltså, alltså ljudkvaliteten ja. ljud... Jag menar snackkvaliteten var ju i högsta klass. Ja, ja, ja, ja. Men ljudkvaliteten kanske var lite... Och det var väl det var bara lite... Tillägg i början där, sen var det ju, och så låten på slutet, men det var ju mm. helt, eh, oklippt. Ja. helt oklippt. Helt mm. oklippt. Och jag tycker nästan att det, det är konceptet. Ja. Jag funderar nästan bara att vi kör det här. Oklippt. Helt oklippt. Ja. Så fint. Ja, som, sommar. Det är enklant. Sommar. Jo, vi, vi, prat, vi pratade ju om konserter först. Ja. Hade vi pratat om äh, ditt Håkan Hälsorums. Jag vet inte. Jag vet inte. Var det före eller efter? Det var... Jag måste ju ha varit på den då. Jo, fast jag får börja. Ja, vi kanske inte snacka om. Nej, jag inte att vi, att vi <skratt> det. Nej, men det var... det var ju fantastiskt bra. Som väntat. Men det var... Allting var ju så schysst också. Perfekt väder och allting. Dagen ja. innan hade det varit helt spöregn. Och så. så den var det riktigt sommar och sol. Ja, och... ja allt, allt var skit, faktiskt. Ja, men den låten körs mycket också när det är på Mallis. Min spännaste då? Nej, jag heter en det kommer aldrig vara över för mig. Ja. Det tror köra du Ja, jag vill där också spela för mycket på på på Spotify. Mm. Jo. Nej, men det var skitbra så kom slutet då den kom näst sista låt och så sista du du är all du är aldrig där eller vad det heter. heter. det. Det, det låter som Mind Games med Lana. Mm. Den kom på slutet och så kom explosioner av fyrverkerier och sånt här. Ja, det var riktigt häftigt. Då, då var det ja, ja, faktiskt. Mörk. Då rörjade jag lite ja. Så det var, det var schysst. Sen blev det lite partaj efteråt också med vissa typer från Övik. Ja, jag okay, right. tänker <laughs> Lite efterpartaj. Efter sent. Ganska sent. Ja. snabbt. <laughs> Nej, men det var, det var roligt. Det var riktigt men, men, kul det äh, här. Just... Eh... Ulle är ju en jäkligt bra bra konsert. Och Tycker ju, du det? Ja, men det? Jo, det var ganska bra. Jo, men alltså, när det är någonting som, som är riktigt bra så otroligt. Så är det är jättetrevligt just just den. Och, och så sen eh, att man, man utomhus ja. också. Ja, men det är bra hädelser. är, som jo, det, det är just... när vi såg, när vi såg eh, Springsteen i, i Fränse Arena ja, det är inomhus och det blir någon... Mm. Det blir något konstigt på något sätt. Det blir inte sant. Inte, inte ja, det är det säkert inte. mycket roligare ser det ut. Ännu roligare. Liksom. Ja. Ja. Jag, en, har, jag har bara sett en konsert. av j U2 97. På Ulleve. Annars är det här med andra konserter tror jag. Ja, jag, jag säger mycket. Men jag, jag, har, ju bara, jag, har, jag har bara sett. Vad säger du? Jag har varit på en massa, fri, massa friluftstävlingar. Jo, David Bowie. Det i 83. Serious Moonlight-turnén. Söndagen var det. Dag två. Eh... Mm. Uh, Jo, men sen, sen så ska jag ju snart på... Det är väl nästa tisdag. Eh, Stones. Ja! På till 2. Men är det stängd tak eller är det öppet Ja så alltså, jag vet. Jag vet. Det, där måste de kunna... Hoppas det är öppet för... Är det... Jo, men det, det är risken de, de, för... De, de måste ju kunna se det in, innan. om det är det bra, vad är för måste de kunna? För de tar väl mm. inte gärna när bara på fem minuter... Det är en dag innan som planerade Jag vet inte, men det, det går väl ganska långsamt den där. Eh. Det blir inte att jag Jag har inte ens varit på till två hur, hur det var. För att det, ja, det var någon det går, som sa att det... Så här och så. det... Jag tycker Glob är rätt tråkigt. Glob är inget roligt. Friends tycker jag inte heller att att det är bra ljud. Eller Friends överhuvudtaget. Eh. Ja, det, det, de har, de måste fått bra kritik Stones hittills. Ja, men jag tänkte ja, jag vet inte ja. trä men ljudmässigt alltså är det ju så har för de ja. blev... Jag sa det fått bra. Ja, det har fått, fått bra, bra kritik och eh, Jo, en, en på jobbet berättare. Det, det är om det som håller vi också Stones då. Killa på. Jobbet. Ja, Killa på. Jobbet. Han såg dem 82. Ja, där nere, och då var Gales band förband. Ja. Jag vet att Johan har pratat mycket om det Att, att, att James Band var bättre Än Stones ja. alltså var... Centerfold Ja, det var väl i den Hemskt låt Tycker du det? det var... Ja, ja men sönder tjatat mm. Och han, han tyckte att, att De var bättre Och Peter Wolf var, men han, var han har aldrig sett någon som har han har varit många här. Ja. Så han, han har aldrig sett någon som har varit Som har haft sånt ös som han Aha. Att det slog till mig till, till, till, med stans. Och nu, nu sa den här killen på jobbet också att, att äh, utan att jag hade sagt någonting som nämna en och att det var något fantastiskt. Så tydligen så, så, måste, så måste jag ha det. vara. pika där. Vad heter, var det med för låt de hade? Var det bara den? Freestream. Det är ja, det, du <skratt> ja. Men den Stones-dunnen måste vara rätt roligt. Jag hade ju den där live platten live, ja. de kör... Riffet på all de här i med gitarr Istället för Krokspel. Ja. ja. Det är Det, är det, det, det finns ett, ett klipp Från den turnén Om det är i Cleveland eller Kalifornien någon, Någonstans de måste säga att, Och så startar de med, med Vad heter den Take the A-train mm. På plattan Och så man ser bakom scenen När de kliver och går upp på scenen och står där Och så drar de bort eh, ridån och så släpps där, jag vet inte hur många ballonger som släpps där. Och så scenen lutas en lite snett neråt. Och Mick Jagger, han stod längre ner där det plan. Men både Kid Richard och... Och... Vad Ron Wood. Ron Wood. Stod med lite, lite klackskor. Det känns som att jag det här någon Nej, känns inte. Nej. Så, stod med klackskor. Och det var som att de stod ganska obekvämt för den slutte lite ner. Och som att... vad att den så har ut också när scenen... Att chansen skulle vara ganska stor Att de skulle bli I <laughs> Det skulle bli en <laughs> underbar Spine tap, spine tap gre Grej Och så just att, att De stod och tävlade Om vem som var coolast Vem som stod Och för båda Kom in naturligtvis Med cigarett i mun mm. Och det var ju bara ett, ett spel Och det var som Tuppfäckning som Roger sa. Mm. Vem som är coolast mm. Och, och står och Drar, drar mest på sig <laughs> Så, så Stone's ska, ska bli fantastiskt Skulle du säga yeah. De skulle ha sådana här svarta suror som fanns på så här träskor, platåträskor Kom ihåg. Om det fanns sådana small... ja, dit små Platåträskor kommer jag ihåg Jag hade aldrig några sådana men det var ju de vissa coola typer Då de var det liksom en gummi ja, grej längst ja. ner Det var ju inte bara trä Sådana skulle de ha för platåpjuks Eller en eller som typ korbor <laughs> Som, som man hör det hela tiden Alldeles för länge sedan som Spinal Tap Ja, jag. Jag, jag, tänkte, jag tänkte på det, jag vet det är Ganska nyligt Och det, det, det, var, det var några, <laughs> några som Jag tänkte på det Min favorit kanske är Nej, jag har ju flera favoriter När trummen så ramlade När han ställde sig upp på trumstolen och ramlade från den Det kommer inte jag ihåg oh. Och så när de hade, hade byggt De hade byggt en Stonehenge Ja, just det och så har den byggt den i, i typ några 30 cm höga. <laughs> ja, men det är många Ja, Nej, det är många roligt. De sitter fast i ägget. Ja. Ehm, ja. ja men du står så okay, men det, ja, det, det är ja, bra. fantastiskt bra. Och sen så har du uh, har ju ju nya i, i, i augusti. Så det, det, det, det blir ja, kul, kul, med, kul med konserter fram, framöver, så. Eller fler i sommar. Stå still för mig. Jag kommer inte ihåg om det är en Men jag tror inte det. Men sen såg jag att den här... Vad heter han är här, det? Mm -hmm. en, det är en men Det är en garage. Fast det är mer punk-scrambler än det garage, tycker jag. Mm. Men han, han är hypad med tidningen. Han ska komma i, om det är september. Mm. Till... Till något ja men just du har vi vi var ju på en lite scrammer, koncert ja, ja. den lilla där har vi inte snakat om heller nej där har vi inte pratat om vad heter han han hette så mycket som Steve hörde att säga mm. nej, han, han var frontfigur i Radio Birdman och mm. heter mm. Dennis Tech just och som hela skrev att sen såg ni på Discotek, ja. <laughs> var det var lite småfint ut ja. ja nej men det, det var och där, där såg man ju det fanns många Nix Nix från normals så... och Niklas Frisk Ja, jag Ja just ja, det, Hans Östlund Också från Nomad Otroligt hög, gammal rocker-faktor ja. Jo, jag såg att det, var, att det var några yngre som var där Men det, det var många Och scen låg precis i, i, in, vid ingången mm. Så att man kom ju som inte ut När konserten mm. väl hade börjat Och jag såg att det var ju några, några yngre Som var där, men i 20-årsåldern mm. Och de hade nog gärna velat gått ganska snabbt Men de, de kom ju så inte ut Nej. Det är en bra försäljningstrick att, att man har ja. så Men det är lite dumma var ju att scenen var på samma nivå som golvet ja, det var, så man, man såg det, ingenting två tre böcker Böcker så här ja. Nej, det, det, det, var, det, det var ingen bra Och koncernen koncern var, var lite, lite punkigt ja. för, för min smak Ja Och hade man sett det så hade det varit jo, det lite roligt. roligt Och så kanske man hade känt en jävla låta, det gjorde inte jag i alla fall. Nej men ändå man fick ju dricka en, en nipa innan. Eller varför ingen nipa utan... Det var en Brooklyn-lag. Varför lagar jag så mycket lilla? Ja, ja, ja. ja nej, men jag hade väl inte så mycket mera. Mm. Hade du någonting annat idag? Jag kan säga att eh, på... Eh, på samma flyg som oss på hemvägen. Mm. Och så var det eh, P.D. Mm. Ja. All Var flyger du ifrån? Nej, jag flyger från Palma. Ja, jag såg direkt flygda Var det långt utanför Palma? Nej, fyra mil var det Det var inte alls Alltså folk långt Peter Sipern, vad har han gjort? Är det Z-TV han har varit för. Vad tror du? För det är ju en, ja, man säger han på håll Ja Nu hade han några Spejsade glasögon och en hatt Och så hade han några färgglada byxor på sig Han känns mest känd för att vara känd Ja. Jag vet inte om man har gjort något konkret. Just det är bingo-romé, vad heter han? Han är en fotograf egentligen va? Ja, ja. men det är också en sån, som är känd. Sen pratar han en nakna brud. Ja. Ja, Nej, men han är... Ja. Och sen, sen är han för känd ifrån... Var det Pörs... Nej, det här var Pörs i De hade det här på Expressen. Med Schiffert och... De ha Expressen fredag? Ja, var han just... med där? Nej, men det var någon som nämnde var det i det som han nämnde om Peter Han var ju fan 33. Han rakade allt, han bröst, han försöker i alla fall. Förutom du jag som har klankat i på Rebord. Så tog jag upp just, just uh, Peter Apropos Apropå det så hörde jag att de lyssnade på de här Filip uh, och Fredrik, som hade gjort det här bästa av. lyssna på det? Ja, sist, i, i, 100, i, lite grann. Ja, men då, var det ju, då hade ju Fredrik tagit ut det här fyllepodden. Och han har tagit med det exakta Skrillex-håsnittet. Ja. Det var ju skitbra. Skrillex! Jag älskar Skrillex! Och det kom ju liksom att alltså, vänta. Fredrik, Fredrik hade ja. tagit med det. Och inte Filip. Utan, för de märkte att han blev lite... Ja, han var ju inte med på det. Utan han bara hakar upp sig på Skrillex. Ja, men han ja. har gjort resan! Alltså, jag älskar Skrillex. Jag älskar Skrillex. Jag tycker och räkn... och ganska länge. Det är säkert 5 ja, ja. minuter när chatten skriver. Jag sa att du och räknade. Och, och, och jag får mig att Filips har skrivit 32,5 halv. Ska du? Ja. Sjödvig. <här> Sjödvig. Ja, tungan har släppt. Ja, avslut 29 dock. Vad, vad, vad, vad heter Låt när det beslutade? Jag låg med den i Tjeckoslovaken. Jag låg med men den Det måste finnas på, på Spotify eller någonting. Jag, jag ja. hette den. Dr. Cosmos mycket bra pop grejer. Ja. Tid 2000-tal. Då Cosmos var helt, helt okej. Okay. Jag tänkte men bara lite så crazy band. Jo, lite grann. Jag kommer inte ihåg vad någon sången heter, men det är nej, han som skriver på Aftonbladet kultur, Martin Agord eller mm -hmm. till exempel? Agord. Ah, ja, det såg ut. Och sen ja precis, och så sen Han är rätt känd sångare också Namn. Jag ja, det. Ja, ja. Ah, äh, men namn ja, gitarr och Är nummer så Mycket stegar popslingers eller Ja, den... Det får bli den. det Ja, ja. Men då väntar vi på uh, att bli nering det hellre väl säga ner ja. mer uh, fortsätt skicka mail och uh, lyssningsmail. Tackar för de drycker de, de, de, de, de väljer inte Ja, så det är det. där, där. Det är mycket från folk köper en flask. hela länge hela smältråden. Ja. Och stävtar i världen, som ni säger. Ska ja, tror jag att jag är lycklig ja. som vi ju så. Ja, bra. Ja. Ja, bra. Ut i sommar. Hej. Hej. Ett möte på något kansli Vi pratar om hur allting ska bli. Om hjärtat av ett ganska rödkindat hemlighetsmakeri. En bok om plonekonomi. Som ska ge arbetaren fri. Ett flygblad ut till atti. Lunchramet på någon industri. Jag log med henne i Samsvar och Jevle. Jag log med henne i Malmö och Umeå. Jag log med henne i Sjekkoslavak igen. En text om någon klas teori. En hemtadurskies biografi, en film av Duncan Latch om kärlek i ett kommunistparti, ett tanke på vormmonarki, en grundkurs i sociologi, en tidskrift med så kommandanten Marcos väggrä poesi. Jag log med händer i Sosialovjever, jag log med händer i Malmo och Umeå, jag log med händer i Czechoslovakien. Jag låg med henne i Malmö och Union Jag låg med henne i Tjeck och Slovakien En tes som mul, en slavig, Ett samtal om